TIZEDIK FEJEZET Ez egy háború. Kén megmondta. Lelkesen jóvá hagyom az álláspontját. Ugyanakkor Morris őrmesternek nem ajánlok fel valami nagy, mindent felülmúló reakciót. Ő nem esernyős ember. William sem volt esernyős ember. De nem tudom, hogy valahogy ők kapcsolhatóak-e hozzá. Az elsőre erre a fura helyre kalandoznak a gondolataim, de az elmém az engedélyem nélkül oda megy, ahová akar, és így egyszerűen megkérdezem. Mi van az anyával kapcsolatos fejleményekkel? Még semmi, válaszol Morris. Már is ott leszek, válaszolok, tisztán kiérezhető az elutasítás ebben a kijelentésben. Meglepetés tükröződik a szemében. Nem fogja azt mondani nekem, hogy menjek el? Még nem végeztem magával, mondom. Így nem. Nem fogom azt mondani, hogy menjen el. Leereszti az állát, feltűnően és kényelmetlenül, engedékenyen, amiről szeretném azt gondolni, hogy a sok és a gyász miatt van, de csupán egy órája még ellenséges volt. Ez most nehezen értelmezhetővé teszi. Kén az oldalamhoz lép. Nem kedveled. A gombákkal egy szinten áll a részemről. Akkor ez egy nagyon komoly utálat. Igen, mondom, az. Nem jutott túl a biztonságiakon, mondja. A testvér magát ölte meg, hogy megmentse az ikertestvérét. Felpillantok rá. Így működik. Játszik a családtagokkal, aztán meggyőzi őket, hogy lőjék le magukat, mert egy golyó egyszerűen semmi számára, mert nem jelentenek semmit, jelentéktelenek. Megérted őt. El fogod kapni. Állítsd meg, hogy ne baszakodjon a fejeddel. Próbálja, értek egyet, de nem működik. Megfordul, hogy egymással szemben álljunk. Biztos vagy ebben? Kételkedsz bennem? Soha, de te egyértelműen kételkedsz bennem. Azt gondolod, hogy golyóálló vagy, ember vagy. Az ajka megrándul. Aggódsz értem. Kurvára aggódok értek seggfej. Fejezd be, hogy a képen bemondod. Már épp megfordulnék, de megállok, és újra felé nézek. Ha szemtől szembe kerülsz vele, nem érdekel, milyen csapdát mond, hogy felállított neked, megölöd. Megfogom a nyakkendőjét, és meghúzom. Megértetted? És ha megfenyeget, azt fogod tenni, amit tenned kell, és megölöd? Vagy azt fogod gondolni, hogy megmenthetsz engem? Az ötlet, hogy ő meghal, belehasít a melkasomba, és hezitálok. Bassza meg, hezitálok. Megfogom ölni, halott lesz, így semmi nem fog belőle maradni. Nem hiszek neked, mondja, de bízom a képességeidben, hogy megtalálod az orvosságot erre a gyengeségre. Szemétláda, mormogom, elengedem a fogást a Menjünk. Nem adok neki időt arra, hogy egyetértsen. Megfordulok és keresztül megyek a kordonokon, és ő is itt van velem, akár csak kit. Nem foglalkozok azzal, hogy tisztázzam a nyomozóval az ajtónál a helyzetet. Kit itt van alkalmazásban, és kén az kén, itt él. Belépek az épületbe, és hallom. Love! Houston hangjára megfordulok, és látom, hogy ő is követi a léptemet. Megvakarja az állát. Az anyja is meghalt. Mondja, előttem megállva. Lelőtte magát Párizsban egy hotelszobában, és a sajtó ott van mindenhol. Épp most beszéltem a polgármesterrel. Sajtótájékoztatót akar tartani. Újra ez. Fújom ki a levegőt. Várnia kell. Az épület úszik a pénzben és a hatalomban. Meg kell nyugtatnunk az itt lakókat. Kettő közülük hívta a firkászokat. Megölte magát. Ez öngyilkosság. Egy sikátorban van. Vitatkozik velem. Nincs időm erre, Houston. Fent van rám szükség. Bizonyítékokat kell keresnem. Megtörténik, akár elfogadja, akár nem. Az ajka összeszorul. Álljon ki a polgármesterrel szemben. Maga megpróbálta. Hogyan sikerült? Maga gyáva. Bassza meg, Lailach! Nem kösz, de próbálja meg a polgármesterrel. Nincs sajtókonferencia. Ez az én ügyem. Ez az én döntésem. És ez az ő városa? Azt hittem a magáé. Ó, igen, maga a kis csicskása. Így, ami az övé, az a magáé. Talán adnom kellene magának egy olyan alárendeltségi nyakláncot. Ha azt viseli, mindenki azt fogja kérdezgetni, ki a mestere? És maga azt mondhatja, hogy a polgármester az. És aztán majd meg tudja magyarázni, hogy nincs biztonsági szava. A polgármester soha nem áll le az ilyen döntések meghozatalában. Végzett? Soha. Nem találta még ki? Valaki igen. Jó, mondom, de meg akarom ütni. A házába akarok menni, és őt is meg akarom ütni. Fel akarom őket öltöztetni úgy, mint a bohócokat, ahogy viselkednek, és aztán meg akarom őket ütni. Tartani akar egy sajtókonferenciát, mondom. Aztán azt fogja mondani a városnak, hogy maga nyomoz, ami talán dupla öngyilkosság. Megfordulok, hogy induljak, de aztán megállok és visszasétálok. Az egyedüli érdekellentét, ami itt folyik, az maga és a polgármester, akik megpróbálják megmenteni a seggüket, hogy megtarthassák a munkájukat. Megfordulok, a lépcső felé megyek, kinyitom az ajtót és a folyosóra lépek. Elindulok, hogy tizenöt emeletet felgyalogoljak, csak két emelettel lejjebb a miénktől, a dühöm kezd lecsillapodni, mahogy kényszerítettem magam, hogy megtaláljam a más világot. Szükségem van a zónámra. Szükségem van az összpontosításra. Itt vagyok, az ügyről gondolkozom. Muszáj. Kialszanak a lámpák. Magamban káromkodok, de a számon nem ejtek ki semmit. Az ösztönöm azt csúgja, nyúljak a fegyveremért. Amikor a tenyeremben van, mint egy kis megnyugtató nehezék, a zseblámpámért nyúlok. Éppen azon vagyok, hogy felkapcsoljam, amikor egy ajtó néhány emelettel magasabban kinyílik, majd becsukódik. A lámpa nem gyulladt fel. Azt feltételezném, hogy ez azt jelenti, valaki lámpa nélkül lépett ki a folyosóra, de egy probléma van ezzel az elmélettel. Senki csak a rendfenntartók lehetnek a lépcsőházban ebben a pillanatban. Újra a sötétben vagyok, és nem vagyok egyedül.